Timoteyə ikinci məktub 4 Dördüncü fəsil Allahın və dirilərlə ölüləri mühakimə edəcək Məsih İsa'nın önündə onun zühuru və patişahlığının haqqı üçün sənə buyurram ki, Allahın kəlamını vəz edəsən, hansı vaxt olursa olsun hazır olasan, İnsanlara tam səbirlə təlimi öyrədərək məzəmmət, xəbərdarlıq, Və nəsihət verəsən Çünki elə bir zaman gələcək ki Sağlam təlimə dözməyəcəklər Qulaq oxşayan sözlər işitmək üçün Ətraflarına öz ehtiraslarına uyğun müəllimlər toplayacaqlar Qulaqlarını həqiqətdən döndərəcək Əfsanələrə meyil göstərəcəklər Amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol Əzaba qatlaş Müjdəçilik işini yerinə yetir Öz xidmətinə tam əməli. Çünki qanım artıq içmə təqdimi kimi tökülmək üzrədir. Artıq ayrılma zamanım gəldi, mən yaxşı mübarizə aparmışam. Yolumu sona çatdırdım, imanı saxladım. İndi salihli tacı mənim üçün hazır durur. Ədalətli hakim olan Rəb qiyamət günü onu mənə, yalnız mənə deyil, onun zühuruna can atanların hamısına verəcək. Yanıma tez gəlməyə çalış. Çünki Dima indiki dövrü sevdiyi üçün məni tərk edib Salonika getdi. Kreskent Qalatiyaya, Tit isə Dalmatiyaya getdi. Yalnız Luka yanımdadır. Markı da götürözünlə gətir. Çünki o etdiyim xidmətdə mənə yardım edir. Tixiki isə Efesə göndərdim. Truasta, Qarpın yanında qoydurum yapıncını, Kitabları, xüsusən yazılı dəriləri də gələndə gətir. Miskər İskəndər mənə çox pislik etdi. Rəb ona əməllərinin əvəzini verəcək. Sən də ondan özünü gözlə. Çünki söylədiklərimizə ciddi cəhdlə zid getdi. Mən ilk dəfə müdafiə olunanda heç kim mənə tərəftar çıxmadı. Hamı məni tərk etdi. Qoy onlara günah sayılmasın. Lakin Rəb köməymə gəlib, Mənə güc verdi ki, vəz mənim vasitəmlə tam eylan edilsin və onu bütün millətlər eşitsin. Mən aslanın ağzından xilas oldum. Rəbb məni hər cür pis əməldən qurtaracaq və öz səmavi patişahlığı üçün xilas edəcək. Ona əbədi olaraq izzət olsun. Amin. Priskila ilə Akilaya və Onisforun ev əhlinə salam söylə. Eras qorunfta qaldı. Trofimi isə xəstə halda meletdə qoydum. Çalış ki qışdan əvvəl gələsən. Evvul, Pudent, Lin, Claudia və bütün bacıqardaşlar sənə salam göndərir. Rəb sənin ruhuna yar olsun. Sizə lütf olsun.